Basi karibu katika shule ya Biblia katikati mwa wiki. E, leo siku ya ramishi tarehe 18 mwezi wa Juni mwaka wa 2020. Eh kama tulivyokisha soma kabla ya hapa tunako katika mlango ule wa Watano wa kitabu cha mwanzo na tuseme mwanzo una jumla ya milango 50. Kwani tuko kwenye moja ya kumi leo. Eh tunasonga polepole. Eh tumesoma mistari 32 ni mingi lakini e, yote tuta tutaitafakari tuta na ndio makusudi ya kuja hapa karibu sana eh leo tutaona hoja kama kama nne hivi 4 5 kubwa Katikati ya hoja kubwa huwa tunaona na hoja ndogo ndogo eh na ni vigumu kusema kwamba hii ni kubwa hii ni ndogo lakini unaangalia kile kitu ambacho hasa kinaenda kufanya kazi katika maisha yetu. Lengo la kuja kujifunza neno la Mungu na lengo la Mungu kuandika neno lake sio kusikiliza labda na kuyapenda au kuyakataa pana. Ni kuyapenda lakini zaidi ya kuyapenda ni kuyaishi e, na wakati mwingine sio kusema kwamba sasa naenda kutekeleza pana. Moyo wako unapokuwa uko tayari kusema kwamba hiki Mungu alichosema ni kweli. Kule kukubali tu kwamba hii ni kweli. Ma, manake unamruhusu Mungu aweze kufanya lile neno liwe halisi heli eh, lianze li kubadilisha lianze kunibadilisha au kututengeneza saw sawa sawa na makusudi ya Mungu kama anavyosema katika neno lake. Kwa hiyo kitu cha kwanza inaanza na kuyakubali. Eh sio sio kama hivyo sikia anaenda kutekeleza siku hiyo hapana. Ni jinsi unavyoenda kukubali neno analikubana na likubana hata kama ukisikia kwamba labda linasema kitu ambacho usingependezwa nacho lakini kwa sababu ni neno la Mungu. Na kwa jinsi tunawe Hatujaribu kuhubiri kwa maksudi ya wanadamu hapana tun, tun, tun, tunatafuta maksudi ya Mungu kama alivyo yasema. Sina maana kwamba labda kila kitu ni hakika mia, kwa mina, mia kama tunavyosema kwa sababu anaye anayehubiri anay, lakini kwa sehemu kubwa labda zaidi ya simia 99% tunasema ni kweli. Asema ni kweli. Lakini e, ni wangapi ambao wako tariki sasa ndiyo, eh, ndiyo tofauti ya mtu ambaye anakuwa halisi na ambaye sio halisi. E, tukianza tukaanza e, um, e, tuanzie. Okay, ra, tu, em, tuanzie nyuma kidogo tulipoishia. Tulishia mlango wa nne na mlango wa nne mstari wa mwisho kabisa Ulikuwa mstari wa sita anasema Seti naye akazaa mwana Akamita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Eh, hii ilikuwa hoja ya ya, ya wiki iliyopita hatukuisitizia sana kwa sababu kidogo wiki iliyopita ilikuwa na mambo mengi. Leo hakuna mambo misani mingi lakini mambo sio mengi sana kwa ni ni, ni ni ni ni vizazi vya nyakati zile. Kwa hiyo hakuna vitu vikubwa sana vivyo katika hivyo vizazi lakini kuna vitu vingine vizuri. Usianze kulala ukasema kwa hapana. Tujifunze vitu vizito mkini Wewe mruhusu roho mtakatifu Mungu ase. Utajifunza vitu vizito mkini kuliko tulivyojifunza wiki iliyopita viko humu viko lakini tuanze hiki cha wiki iliyopita ambacho tutisitizia tunaona kwamba Biblia nasema muda wote kunapokuja neno la kuliitia jina la Bwana eh, muda wote hilo neno linamaanisha maanisha wokovu kuliitia jina la Bwana eh, hilo neno lina wokovu na alianzisha hiyo habari ya kuliitia jina la Bwana eh, ilianza kwenye kizazi cha pili eh Amba, cha cha seti baada ya wale wana wawili kufariki mmoja ameuawa mwingine na mwingine amepotea kaini kaini amemua habili sasa seti kizazi cha pili sana kina habili wana wa, wa Adam na, na Eva wanaanza kuliitia jina la Bwana wanaanza kuliitia jina la Bwana na unaposema eh unaposema jina kulitia jina la bwana ndio wokovu. Hem tuangalie tuangalie eh, baadhi ya uh, maneno ambayo Mungu ana uh, tu, tuone kwa nini kulitia jina la bwana ndio wokovu. Twende katika kitabu cha mwanzo hiki hiki, twende mwanzo wa 12. Mwanzo wa 12 ndo habari za Ibrahimu zinaanza. Ibrahimu ule mpango mzima mkubwa wa wokovu wa Mungu. Labda kwa sababu watu walikuwa wameongezeka, ulianza na wito wa Ibrahimu. Lakini kabla ya Ibrahimu tunaona kwamba wakati wa Adam mwenyewe kizazi cha kwanza kabisa wakati mtoto wake watatu tayari wanaritia jina la bana. kwa lugha nyingine wameishapewa nafasi ya kuokolewa eh, pamoja na, na kufa kutokana na anguko la kwanza la dhambi eh, kwa tunaona kwamba hakuna kizazi ambacho watu wanasema kama Yesu Kristo ndiye aliyekuja kutuokoa ina maana walio kabla hapana binu anasema kwamba Mungu ni mmoja huyo huyo sema nafsi yake ya mwana aliileta kwa makusudi kwa wazi labda kwa sababu wanadamu walikuwa tumesha kuwa wokorofi kiasi kwamba tunahitaji tuone kwa macho kabisa lakini kabla ya hapo wakati wa Adamu watu walitea jina baba hemsu katika kitabu cha mwanzo mlango wa 12 ndio Ibrahimu anaanza kuitwa tusome ule mstari wa 8 bila anasema wa 8 nasema hivi kisha akaondoka huko akaenda paka mlima Ulio upande wa mashariki wa Betheli Akapika hema yake alikuwa na betheri upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki akamjengea bwana madhabahu huko akaliitia jina la bwana. Mtu kabisa mbaya anaitwa baba wa imani Ibrahimu imani ndio inayo eh? huko. kumamini Mungu kumamini Yesu Kristo na ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo lazima kuwe na uhusiano na Mungu kwenye agano la akijulikana kama bwana eh? kama bwana E, au yehova e, na katika gano jipya akitambulikana kwa jina la Yesu Kristo akifunuliwa kwa jina la Yesu Kristo lazima kuwepo kulitia jina la baba lakini tuende katika kitabu kile cha tumeshaona sema ya kwanza tuende katika kitabu cha cha Warumi mlango wa kumi mlango wa kumi tumekoa tunautumia sana katika kupeleka injiri mstari wa tisa lakini na mbele yake baada ya mlango wa, wa, wa kumi mstari wa tisa kuna mstari wa kumi na tatu pale anasema hivi na hiyo habari ina uhusiano na injili na kulisikia neno yani haiji hivi hivi kulitijia jina la bwana hivi lazima ulisikie kwanza neno anasema msali 13 anasema hivi Warumi 10:13 kumi Kwa kuwa kila atakaye liitia jina la bwana ataokoka Lakini anatoa kama maelekezo masharti ya au vigezo vya kutilia jina la bwana vinavyo vre, vina kuokoka. Eh? Anasema msara wa 10 anasema basi waamhitaje yeye asiye wasiye muamini. Unaona kwamba kutilia jina la bwana kuna na kuamini. Amen. Eh? Na tena waamwaminiye yeye wasiemsikia. Mtu ha, has, haamini kwa kuota au kwa kufanya lazima asikie. Biblia nasema injili inakuja kwa jinsi ya kusikia katika sura hii mstari wa 17. Eh? anasema tena wa maamini wa muaminije yeye wasiyemsikia lazima askie tena wamsikiaje pasipo na mhubiri lazima kuwepo na mhubiri mwenye kutoa injili nataka kuambia mimi nilikuwa nimeolala usiku nikaota Kristo anakuja naku, nikaokolewa pala lazima kuwepo na mtu yeah. anahubiri tulimuona towashi wa wa Ethiopia mwenye mwangano wa anaona wa mitume alikuwa anasoma Isaya anasoma alikuwa ha, mpaka alipopata Philipo mhubiri eh mpaka hata Paulo, Paulo alienda kakutana na Yesu, hakuokoka. Mungu alimwambia asema nene mpaka ukutane na mhubiri mmoja anaitwa Anania, atakwambia kila kitu. Na ndipo alipookokea pale kwa Anania. Eh, Mungu anaweza kaenda akampa mtu, akamletea mazingira ya kulazimika kumtafuta mhubiri ili kustuhuda okoke. Watu wengine wanakuwa kwa sababu ugonjwa. Watu wengine anaokoka kwa kukutana mbana na Kristo lakini mpaka a, aende ahubiriwe njiri halafu aitie jina la Bwana ndo aokoke. Eh, nyuma katika kitabu cha Joel. Eh, Joel mlango ule wa pili kwenye wale manabii wadogo. E, tukianza na na Daniel, nafuata Hosea, anayefuata ni Joel. E, niko kwenye ziki kwa mfano, kulia zaidi kuna Daniel, kuna Hosea. Baada ya Hosea kuna Joel mbili Eh, Joel mbili anasema hivi. Joel ni mlango wa pili, Usuli mbili Biblia inasema hivi. Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakaye liitia jina la Bwana ataponywa. kwa kuwa katika Mlima Sayuni na katika Yerusalemu atakuwako watu watakaookoka. Nasikia ndani hilo neno lazima kuwepo na kuokoka. Eh watakaookoka. Kama Bwana alivyosema alivyo na katika na katika mabaki. Na tulishawona kwamba muda wote watu wanaookoka ni mabaki, ni masalia sio wote. Bima Yesu anawaambia wanfunzi akasema jitahidini kuingia katika mlango mwembamba yani ingieni kwa kulazimisha kwa sababu wao wanaoingia sio wengi. Wana yani sema mkipata nafasi lazima mpenye kwa kulazimisha. Kaso hapa naona yeye anasema kwamba hawa lazima waliteji na bwana, lazima wakuepwe na kuokoka lakini ni kama ma, masalia mabaki. Leo hii ndivyo wokovu ni kwa watu wachache. Wokovu ni watu wachache. Leo kuna watu wanakuambia Alaoambia mimi mimi siwezi kuokoka ni nini mpaka nife. Yani hebu ngoja tulize swali. Na wewe nisema nitaliuza hata Jumapili kwenye mlango wa 5 wa Yohana. Bali kuna mistari ya wokovu mizito mizito. Mtu unataka ni kama mtu unataka kwenda kusafiri labda kwenda sehemu. Kwa sababu tunapotoka duniani tunasafiri tunaenda nchi nyingine. Hu nchi nyingine nchi mpya, na nchi mpya inaitwa sio nchi hii ya sasa, bali sio dunia hii huwezi ukajipanga kwenda kusafiri bila kuwa na kwamba safari ipo una tiketi na kama ni nchi mbali una visa u, uko tayari kupokelewa mtu huwezi kwa unaishi dunyano, asema, nitakapu, kuwa, apana, mungu kawa unaishi duniani unasema itategemea nitakapokuwa nimekufa hapana Mungu anaweza kawa hatupendi kiasi hicho kiasi kwamba itegemee tu njia yote hapana uokovu ni kama ticket, lazima uwenayo ujue kabisa kwamba unaenda huwendi. Ni kama mwanafunzi anayejifunza, anayejiandaa kufanya mtihani. Mt... Manafuzi makini haendi kufanya mtihani akiwa na bahatisha. Anakuwa anajua kwamba inaenda kufaulu au si kufaulu. Eh. Kwa hiyo leo hiyo anaamwambia tumuombe Kisaya kufa, kwa kwa yake imkute vizuri vizuri ndo nini? Hakuna kitu ya kwa Kisaya kwa vizuri. Au ni ndugu zangu wa Catholic, ndugu zangu asawa ni kufauko zamani. Yeye some alimwambia mwanamke akasema nyinyi mnaabudu vitu msivyo vijua. Hiyo ni ibada ya giza, ya kutokujua unachokiabudu hata siku moja. Mungu anasema anasema katika Yohana 5:20 anasema amini aminiwaambia yeye alisikiaye neno langu, maneno yale yale tulio kusikia, ni, ku, ni kusikia neno na kumwamini yale yeye nipeleka waswahili so, sema yeye na babake ni watu ni wamoja hmm? Anao uzima wa milele, anao kusema kwamba atapata au inategemea. Hapana, anasema tayari anao mkononi ana tiketi. Anasafiri. Eh, Mungu asiye danganya wale wampendao, wao wamsikia wa maminio, sio wampendao kimsingi wa maminio, ule uokovu eh, wa milele. Eh, anasema tena haingii hukumuni. Eh, tayali tayari kiko mkononi. Lakini leo watu wako duniani hata hawajui wana tiketi au hawana. Na hata mwingine anayekuambia ninayo unakuta ana tiketi fake. Alikuwa mimi nimeokoka lakini kimshingaaje? Kamaamini ki Yesu Kristo. Hajawe hajoke muuliza neno linalokuokoa. Kwenye Biblia sio kila neno linauokoa. Biblia kuna maneno Mungu anaweza namna ya kupenda, Mungu anaeleza namna ya kuokoka, Mungu anaweza namna ya kulea watoto, Mungu anaeleza namna ya kuishi kwenye ndoa, Mungu anaweza namna ya kufanya kazi, namna ya kuomba. Ziko vitofauti tofauti buh lazima kama ni habari za wokovu unajua Mungu anasema nini katika wokovu. Mtu hajui anakuambia nimeokoka. Kwa vile tu yuko kwenye kile chama kinachoita nimeokoka. Ni kitu cha ajabu sana. Na hutashangaa mtu alipomuliza Yesu anasema bwana ni wachache wanaokolewa. Yesu akasema ndio. Huwezi kushangaa kwa sababu so, hali kama ndio hivyo, basi wanaokolewa ni wachache. Na Biblia inataka kusema kama ni masalia. Ningua sitaki kwenda sana katika hiyo hoja kwa sababu ni mlango uliopita, mm -hmm. lakini kwa na muda wote neno letu kubwa kabisa kanisa hili ni habari ya wokovu. Eh lazima tutakapokuwa habari ya wokovu ndipo na ndio Biblia kwa sababu kila sehemu usinge tegemea wokovu naongelea katika mlango wa 4 wa kitabu cha mwanzo lakini Mungu ameweka mle Sula nzima kitabu sura karibu zote za mwanzo inaongelea wokovu. Eh kwa hiyo tuta tutaangalia hem kwenye mlango sasa wa 5. Eh Eh mlangwa tano kwanza usomewa kuna vizazi viko kumi, paka nuhu, kutokea adamu paka nuhu vizazi kumi. Na katika vizazi kumi, kizazi cha saba kina mtu anaitwa Henoko. Tu, leo tajifunza sana mambo yanayomhusisha Henoko. E, na Biblia ina mwelekea sana Henoko kuliko wengine wote kwa sababu ndiye alimpendezwa Mungu. Eh ndiye Mungu. E, leo leo hii ukiangalia mtume mkuu alikuwa Petro. Lakini Biblia ina sana Paulo. Kwa sababu ndiye alimpendezwa ndiye alifanya kazi ya Mungu zaidi kuliko Petro. Haijalishi kwamba Mungu amesema nini lakini ni anasema tangu nyakati za Yohana Mbatizaji eh asema, hadi sasa ufalme wa mbinguni kuendelea unapatikana kwa watu wenye nguvu na wenye nguvu ndio wanaopata kiwango cha nguvu unazotumia katika ufarium wa mbinguni ndicho kinachokupa nafasi katika ule ufalme. Hata kama Utomana ni Henoko anaongelewa sana kuliko watu wengine kwa sababu so, ndiye aliyempendeza Mungu, ndiye aliyetumia nguvu zake nyingi na alikamda ufuki kuliko wengine wengine wanaishi wa miaka 1900, mia kina kina yake na actually mnaaye mnaaye aliishi miaka mingi sana Methuselah aliishi miaka mia tisa stina, tisa karibu mia 1970 bila kukosa mwaka mmoja. Karibu karibu mia, kama, kama tuseme ni kama milenia mzima miaka 1000 ya tarehe ya Kristo kama aliishi duniani. Mimi mimi kwa jinsi ninavyoiona dunia Isivyo, kuwa, isivyo na zisizovonuvuto usinipe miaka mingi. Uniambie tuishi hii miaka mia saba tuendelee kuhangaika na hii dunia hapa. Hapana. Na Lakini turudi pale kwaaya tunaona msali wa kwanza anasema hiki ndicho kita, kitabu cha vizazi vya Adam siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya Mwanamume na mwanamke aliwaumba akawabariki akawaita jina lao Adam siku ile walipo walipoumbwa. Hapo kuna kahoja sio kubwa sana lakini pia siyo kadogo nikakumbwa. Kusoka na bomoa wa familia. Tunaona kwamba msali wa pili pale tu anasema akawabalike, akawaita jina lao Adam siku ile walipo umbwa. Tunaona kwamba hapa kuna mtu mme na mtu mke pamoja wanapewa jina la mmoja wapo akiitwa Adam. Sio kwa bahati mbaya siku tunaona waliumbo wakapewa majina tofauti akitoa Adam akitoa Eva lakini Mungu katika macho yake alipowahamia sasa tokeni nendeni mkaanze kufanya kazi na kuishi akawaita jina la pamoja akasema ninyi ni Adam hii, ni, hii ni familia ya Adamu mm -hmm. sema okay maana yake ni maana yake ni kwamba familia ya mme na mke na watoto lazima ichukue jina la yule mume hicho ninachokiona katika ujumbe na ndio ilivyokuwa miaka yote lakini siku hizi Mambo yame yamekuwa ndivyo sivyo. Eh na unaweza kusema sasa ina, ina, ina ma, maana yake nini? Maana yake kwanza ni kuikaidi sheria ya Mungu. Na inaleta eh inaleta ina hasara pande zote. Emtu juzi kwa mfano mtu kama Daudi, Daudi alikuwa mfano Ukimuuliza mke wake Daudi ikombea kwamba tukuite ukoo wa Daudi. Nadhani ange asingependa kwa vile aichwe jina lake isingepunguza chochote kutokuwa Daudi. Eh? Kwa hiyo tunaona kwamba katika hali ya kawaida eh? Eh, mm, tutarudia hiyo hoja. Twende katika kitabu cha Twende katika Tena katika kitabu cha Marko. Marko mlango wa kumi, Marko mlango wa 10 njiria Marko mlango wa 10. Unaweza kusoma hata katika katika Yohana 10:1 amee samani. lakini Ngoja tuisome sehemu moja tu kwenye Marko. Kwa hivyo so, ilo fundisho Kristo alitoa sehemu moja lakini njiri tatu tofauti zikaandika. Eh, hem tu katika Marko kumi mlango wa kumi wa Marko mstari ule wa nane Biblia inasema hivi. Marko nane Biblia nasema hivi. Anasema hivi msaa msaa kwa sababu so, katika nasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamae atambatana na mkewe na hawa wawi watakuwa mwili mmoja hata watakuwa si wawili tena bali ni mwili mmoja katika hali ya kawaida kama wamesha kuwa mwili moja anake jina lao ni moja leo hii utakuta kuna watu wanatokea labda mkoa mmoja ni kabila fulani wanaoitwa jina moja wote wasema labda hawa ni wasukuma hawa ni wahaya hawa si pale hawa nini watu wanapewa jina moja na yamkinu wakutana ni babu mmoja wa zamani wazaa. lakini kwa sababu ni wamoja, wanaitwa jina moja leo hii watu nchi moja inaitwa Tanzania mm -hmm. sawa labda hakuna babu wa Tanzania lakini manake sasa inakuwa nongwa kiasi gani kwa nini familia ya mke na mme na watoto wasiitwe jina moja kama nchi naweza kuitwa jina moja ukoo unaitwa jina moja kabila linatoka jina moja. Nchi Daniel anakuambia, wa "Mimi nataka kuwa na jina langu na wewe atakuwa na jina lako. Hawa watu sio wa moja tu." Ukishaona familia ya mme na mke ambao hawaitwi jina moja, hao sio wa moja. Nani anabisha? Sio moja. Wanaweza aitwa mawango wa moja tu kwa sababu wanaingia kwenye mlango mmoja wa au wanatoka kwenye nyumba wa moja, lakini kimsingi katika katika uhalisia wa maisha kwanza lakini pia ki, ki, katika neno la Mungu hawa watu sio wa moja. Huyu ana mipango yake, ana jina. Na jina ndicho kielelezo cha mtu. Jina ndicho kielelezo. Ukumbuke Mungu alipokuwa akiona mtu anataka ana kumtumia kwa namna nzuri au vivyoote vile, alikuwa anampa jina tofauti. Eh, kwamba lile jina ndilo lilikuwa lina, linatoa taswira na kielezo chake. Sasa we una una nyumba moja mmoja anasema mimi naitwa uh, Eva flani, mwingine anaitwa Adam flani. Hawa watu sio wamoja. Mungu anasema hapana, ni yeye mtaitwa Adam pamoja. Na Yesu anakuja anasisitiza. Lakini mtulione mtu, pia sehemu nyingine. tulione katika kitabu cha wefeso mlangu wa Mtu Na anasema sasa mbona kama hapa kuna kuna kama mtu mmoja anapoteza haki zake? Hapana. Tumulize Mungu. Lakini tumulize Mungu, hali kwa nini Mungu akisema kwamba hawa watu waitwe Eva au useme kwamba okay, mimi nitamwita Adam lakini sio lazima. Pana unaona kama Mungu anaita anaondoka hajatoa maelekezo kinyume na hapo. Na sura zinazofata za Biblia bado zinaenda kukushikilia pale. Emtende katika kitabu cha cha Waefeso, mlango ule wa Waefeso mlango ule wa tano Waefeso mlango wa tano huo ndio mlango mkubwa sana unaongelea e, e, majukumu ya familia, mume na mke. Yuna sema msali ule wa 22 sema enyowe yake watiino wa mezenu kama kumtii bwana wetu. Hili somo sio somo la leo. Sijaongelea kufundisha bali za mke na mme kutiana kupendana na hapana. Na natafuta tu kitu kingine. kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili. Hapa kuna taarifa kwamba kuna mmoja kwa ni kichwa cha mwingine. Sasa mtu akishapewa jina la kichwa manake ne, ne, Mungu ngawa sasa kusema kwamba kwa, kwa sababu Adamu ni kichwa afungoe tumuite tuwaite jina la Eva. Pala aliona kwamba kwa sababu Adamu sasa ndio nimekuambia wewe utakuwa kichwa basi jina yenu litaanzia kwenye kile kichwa. Leo hii ngawa niulize. Ukitaka kupiga passport inayokutambulisha wewe ni nani? Tunapiga kichwa au tunapiga tumbo au kifua au shingo? Kichwa. Kichwa ndicho ndicho taswira halisi ya mtu. Ukipiga kifua utapata yote wanaweza kana kifua kinafanana lakini ni taswira kile kichwa kile. Kwa hiyo ni hamba mbalo eh, ki, kwa mtu yote ambaye anatumia aa, ana uwezo tu wa kuisikia sauti ya Mungu, anaona kwamba hii ni kweli ambayo huwezi ukaitafutia uka maneno ya kuisema kinyume. Na unapohubiri maneno kama haya kwa ulimwengu unaoshuruo chafuka, ulio gadhabika uliochafuka kama ni bahari kweli ni tufani ndani yake katika familia na, na tazama muda unakuja itakuwa chafu zaidi lazima uhubiri katika hali fulani kama ya kuji kama ya kuj defend defend eh kama kujihami kwa sababu unakuwa kama unawaudhi una wanadamu wote lakini hili swala halikua kama la kuudhi aliyelisema ni Mungu na analisema katika lugha rahisi itakayotupokea katika lugha laisi vile vile eh well, E, lazima tusimame katika hali hiyo anaendelea katika mstari hoja ya kwanza ndiyo hiyo kwamba katika familia ya Kimungu ya kweli e, e, familia moja Mme na mke wanatakiwa waitwe jina la ubini wa yule mme Sani wa tatu Adam akaishi miaka 130 mia akazaa wana kwa sura yake mfano waka, kamita jina lake seti Siku za Adamu baada ya kumzaa seti zilikuwa miaka 400 akazaa 800 akazaa wana na ome na wake siku zote za Adam alizoishi ni miaka kenda na 1930 naye akafa Tunaoona pia kwamba Adamu kwa kwana alizaa watoto wengi hizi ni zile hoja ndogondogo Watu wengine wako nasema ah Kain alizaa alioa alimoa nani eh au alii Biblia inasema kwamba alikuwa anaogopa asije kawoa na watu walitokea wapi Bana thororo kwamba katika miaka ya 9930 alioishi Adam mm. anasema watoto hatuwajui dadhi wengi, wengi. wengi. Eh? na juzi nilikuwa nashangaa katika nilikuwa katika kitabu cha cha eh Chronicles cha yake mama ya nyakati eh? kidogo ni ngumu watu wa kwenye Biblia haikuwa dhaamu lakini ilikuwa sio kitu kilichozoeleka unajua kwamba kitu kinafanywa na watu Wenye biblia sio kusema kwamba ni kizuri lakini haikuwa dhaanu kwamba alikuwa anamwudhi Mungu unaona nilikuwa namuona Lehoboam mwana wa Su, Su, Su, Su, Sulemani mfalme wa 4 baada ya ya Sauli Daudi eh, Sulemani so, alafu lehoboam mfalme wa 4 al, baba babake alikuwa na wake 18 na masuria stini na nasema alikuwa na wengine wasioe sabika hilo sio somo nataka kusema lakini katika miongoni mwa wake zake mmoja mmoja alikuwa ni mtoto alikuwa binti yake Absalom eh mmoja alikuwa binti yake eh ndugu ya, mwingine wa karibu sasa Absalom ni mtoto wa Daudi Sulemani mtoto wa Daudi. Mm. Mtu na kaka yake. Mm. Eh, Absalom mkubwa, Sulemani mdogo. Mm. Mtoto wa Sulemani, mfalme Rehoboam mm. anakuja anakuwa na anachukua mke kutoka kwa uh, Absalom, ambaye ni dada yake. Kimsingi ni dada Katika ulamao sasa ni dada yake. Mm. Nao na wengine walikuwa wengine. Nenda kasomee pale kidogo ni kwani anajiuliza na kwa sababu so, Mungu alikuwa anajisema kwamba Mungu alikataza mtu dada kabisa wa kumzaa. Mm. Lakini, Paula anasema hivi. Mambo yote ni halali kwangu lakini sio yote yafaa. Anasema mambo yote ni halali lakini si chini ya kimojawapo katika hivyo. Yaani siwezi nikataana na kitu kimoja. Kwa hiyo hata ki, ki, kisayansi, watu walio karibu sana ninahisi kuamkizana magonjwa ya ya kurifu. Eh? Lakini tunaona hivi kwamba eh, usishangae katika watoto wa Adamu wa mwanzo au juku wao mm -hmm. wanakuja kwando labda wa, wake wake na Kain na nini na nini. So hiyo ndivyo hali ilivokuwa katuni. wakati eh, eh. Ya, habari kama hizo. Ndio tunaona huo um, muda wa kuishi muda mrefu na watoto ma wa dadi yao. Msari wa, wa wanne seti akaishi miaka 500, Mia na 500 akamzaa enosh, seti akaishi baada ya kumzaa Enosh miaka mia na saba akazaa wana ume na wake unaona kwamba watu wanaongezeka kwa kasi kubwa za seti zikawa miaka ya mia akafa Enosh akaishi miaka tisini akamzaa Kenan Enosh aka akakaa baada ya kumzaa Kenan miaka mia na mitano akazaa wana na waume na wake sioza za Enosh miaka mia mitano akafa Yeye Kenan mstari wa mbili akaishi miaka sabini akamzama halale kenan akaishi baada ya kumzama halale miaka na 840 akazaa ome na wake soda kenan ni miaka kumi eh, akafa okay tunaendelea tumeona kwamba jumla kuna vizazi kumi kizazi cha saba ni cha henoko eh eh nimesema 15 nasema halale akaishi miaka 65 akamzaa yaredi Mahalaleli akaishi baada ya kumzaa ya Redi miaka thelathini akazaa wana waume na wake sikuzoza Mahalaleli miaka 1895 na na akafa. Yaredi akaishi miaka na na miwili akazaa akamzaa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka nane, akazaa wana waume na wake sikuzoza ya Redi miaka 1962 na na akafa. Huyu ndo mtu alieishi miaka mingi wapili. Tunamwona huyu Yaredi. Eh? Lakini mzidi tunakwaje kuona mjukuu wake mahala, e, nani Mesusela eh katikati kuna Henoko hapo aliekwa muda mfupi akachukua akaondoka na Mungu e, e, t, t, t, t, Kuna hoja sio kubwa sana lakini tujifunze tunaona kwamba watu waliokuepo vizazi hivyo walikuwa wanaishi muda mrefu e, wengi wanaishi chini ya miaka 800 ni wachache na tunaona baada ya garika kwa mtu wa kumi ndo garika ilikuja ikaja wakati wa Nuhu Eh kuona garika zinafata hapo katikati baada wanadamu kumuthi, mungu, wa stando, ha, ya wanadamu kumudhi Mungu. wa hasa ndio matazo yanaanza. Japo alishaanza, zamu shakuwaja. Eh baada hapo akinanua walikuwa wanaishi miaka sita 600. Wakawaamekata kama miaka tatu Ukienda wakati wakina Daudi, Daudi anasema katika Zaburi ya huko ndiko, fasema mda Anasema wanadamu zake za kuishi nyingi na akiwa, akiwa, akiwa, akiwa miaka sabini, akiwa na nguvu anaishi miaka themanini Ndiyo hii miaka tunaoisha sasa hivi akina Daudi. Eh mimi niko najitafakari na, na, kwa, kwa nini kumekuwa na tofauti kubwa sana ya miaka yani kama mara 10 na zaidi eh Daudi anasema miaka 80 ni mingi wakati wengine wako naishi 900 na kitu zaidi ya mara 10 na kitu mara 12 kwa nini kilicho tokea ni nini unajua dhambi dhambi ni kitu kibasa hapa wakati wa kina Adam tunaona dhambi zote au zinahesabika ziko kama tatu au 4 kuna dhambi ya kumoua habili kuna dhambi ya ku, ya kwanza kabisa ile ya eva na ya adamu zilienda parasambamba sambamba eh, bado dhambi haijaanza biblia anasema ukisoma katika katika zaburi ya hamsini na tano mstari wa mwisho mwisho, mwisho pana mstari wa 23 ayasema waovu hawataishi zaidi ya miaka zaidi ya nusu ya miaka yao yani kama mtu alipangwa aishi miaka mia akiwa anaishi maisha uovu, uovu, uovu, uovu hata nusu haifikii anaishia kwenye 40 Niyo Biblia inasema. Sasa tunaona hawa watu bado naamini wakati wa wavaucha wajaenzi. Wakati huo wazinifu hawaja kuwepo kabisa nakwambia. Eh? Yani, kiasi cha dhambi duniani ya kingi, bado kuna kama karika utukufu kwa Mungu, ule mfano wa kuishi milele bado upo upo. Miaka karibu moja ni kama kuishi milele, miaka mia tisa Lakini dhambi inaongezeka, eh? Watu wanaanza kuishi muda mfupi zaidi. Mimi ndo kitu nilichokiona pale. Kwamba sababu bado kuna kaufanano na yale maksudi ya Mungu alipomumba wanadamu akasema utaishi milele lakini alisemwa siku utakapofanya utakufa. Kwa hiyo tunaona kwamba bado kuna ile kuna kale kaupako kale kaahadi mungu kakuishi bado kafokapo. Jinsi wanadamu alivyoenda mbali, anasema wakamchukiza Mungu. Wakati hakuna mashoga. Eh? hakuna mashoga. Na nadhani kwamba akatoka mashoga wapo Mashoga tunaokuja kuwasikia kwenye vitabu vya baadaye sana. Kwa hiyo tunaona kidogo kwanza eh, kiwango cha dhambi hado sio kingi sana eh nilikuwa naangalia ule mstari wa 50 na Na tano, 5 23 yes anasema hivi mangu wa msini na 55 zaburi 23 anasema hivi nawe ee eh, Mungu utawateremsha Walifikirie shimo la uharibifu naona kwamba hapo kuna kuna hukumu hukumu hapo watu wa damu na hila hawataishi nusu ya siku zao bali mimi nitakutumainia wewe ingaleno Mungu sawa wako watu wa ovu wanaoishi muda mrefu eh lakini katika kama vile ambavyo pia wako watu kwa mfano leo mtu mcha Mungu kwa hapa anaishi mda mrefu sana ambaye ni Henoko ndio tunaoja kwenye habari za Henoko muda mrefu karibu mpaka mwisho wa sura kwa tunaiona hilo swala ni limesema ni hoja sio kubwa sana lakini ni ni vizuri tuishi maisha ambayo tukate dhambi katika maisha Eh hata <coughs> ah, uwezo tukaimaliza dhambi kwa maana dhambi dhambi ni sehemu ya mwili wa mwanadamu lakini kuna zile dhambi za makusudi eh kuna zile dhambi za makusudi kwa eh, dhambi za makusudi hizo zote zinamchukiza Mungu hizo tuna uwezo mba, wa kuzifuta hivi mtu kwa mfano analewa unaweza kuniambia kwamba anaweza hataaenda kwa Mungu naomba uni thamini kwa nimeelewa basi kesho saa atalewa tena hizo ndio zile dhambi za makusudi Eh Mungu ni kwana ni kwana kwenye uasherati. Nisamie, hapana. Lakini mtu anaweza kaenda kuashikwa na hasira, eh, ukasemwa Mungu nisamee ni, ni kwani mimi ghadhabu. Akakuelewa. So pia wakati mwingine Mungu anaona hasira, na sio kila hasira ni mbaya. Hicho e, kuna hasira nzuri. Kwa hasira ya Kristo alipokuta watu wanauza, wanafanya miada kanisa eh, Herune alikasirika. Na Biblia inasema Kristo akouaye kutenda dhambi. Eh mtwende point ya, ya kwanza tumeiona ilikuwa tu ya ilitokea kwenye sura ya iliyopita eh kwamba wokovu ulianza tangu wakati wa Adam watu walianza kuletia jina la abana lakini tunaona pia point ya pili kubwa kwamba eh jina la la familia linatoka kwenye ubini eh, au kwenye jina la mme, eh, familia makini ya Kikristo ya kweli eh, dunia haiwezi kaelewa hicho na Sio lazima dunia iendane na mpango ya Mungu hayo sio lazima sana. Eh mtu akipenda ape afanye akiona sio lazima Biblia haijamlazimishi. Eh Mungu anajua namna yake yeye mwenyewe. kwani kwani vitu alivyosema Mungu nivyo watu wanavifata vyote? Kimsingi ni kama hafuati. Yaani kama Mungu akisema hivi unataka wanadamu afanye vile. Yaani kimsingi wanadamu anataka ufanye chochote. Em tuulize. Watu wanapoamua kuwa mashoga Eh Mungu unaona kwamba Mungu alikuwa ameumba maisha ya mtu ya aende kiuchongoshonga kweli ni mradi tu apinge mpango wa Mungu eh hiyo Paulo anasema sisi hatuna desturi ya kubishana na watu Ataka anasema katika wakoronito wazo wa mungu wa na nini. eh tena kiongelea mambo haya ya, ya mme na mtu eh anasema wanawake wanyawaze katika kanisa anasema lakini kama mtu ni nabii basi hayaelewe kwani tunasema yametoka kwa Mungu akiona kwamba sio sahihi kama vile makanisa yamekataa anasema basi aende afanye anavyotaka. Eh? Asema mimi sina sina sheria hapa. Sheria ni ya Mungu mwenyewe na ndiye anayetimiza. Mm, da ya Mungu ni kubwa sana. Eh. Anaendelea basi hoja inayofuata tumeona hiyo ya, ya familia, hoja ya, ya pili eh kwamba waitwe jina la mme Hoja ya tatu tun lakini pia na wanaume wao tayari kuwa na jina lenye heshima eti? Eh? Wakati mwingine una haki hata ya kulikataa. Unakutana na mume hataki hataki yaani sio kichwa, anataka kuwa miguu, alafu jina lake ndio linabeba jina la ufamilia tena. Hawa haina maana zuri Eh ansema unasimama kama mwanaume uhesabiwe. Eh Wakati mwingine unaweza kaelewa ndiapo kuna ukaidi, lakini pia kuna wanaume nao unakuta kwamba kwa kweli ukimweka kwenye vipimo vya kichwa hadi ukimweka kwenye bega unaona bado amepungua unamshusha huku chini kwenye magoti na hapa tuongelee pesa tunaongelea nafasi ya wanaume kuwa na maono ya kimungu kuwa na na utii wa Mungu kuwa, ku, kuwa kiongozi ku, kuwa na hekima kuwa na nini ili uhusudi hata jina lake basi liheshimishie ile familia eh wewe uko nako tupangalie upande upi? Mimi nasema, kusema katika mlango ule wa, wa kwenye mlango wa tano Tuje kwenye hoja za Henoko. Bibili nasema kwenye mlango wa tano, shina moja anasema Henoko akaishi miaka Mia 100 mia, mm, Miaka na 5 akazaa akamzaa Methuselah. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methuselah miaka 300, akazaa wanaume na wake. Siku za Henoko ni miaka na na mitano. Henoko akaenda pamoja na Mungu naye katoweka maana Mungu alimtoa. Na omba ni fanye katika mstari. Ukiende katika King James ina asili na, si na muda wa kwenda huko nayo hapa. King James inakuanga nayo hali ikiwa mbaya lazima tufanye rejea Eh nimesha rejelea kwani tangio sema mjie nimesha rejelea. Ni ni Biblia inatumia neno inasema Enoch, Enoch walked with God. Alitembea na Mungu. Leo hii dunia yetu imejaa eh, imejaa fikra mbaya. Leo hii ukisema fulani alitembea na fulani maana halisi ya watu wawili kutembea ni mtu anapiga hatua na mwingine anapiga hatua wa sambamba wako njia moja. Huko ndo kutembea pamoja. Lakini leo no, hii ukisikia watu si anatembea na fulani unafikiria tendo la dhambi. Ndiyo siyo Nadhani ndiyo sababu hata mwandishi hakutumia lile neno la to walk with God. Akasema alienda na Mungu. Kwenda na Mungu kidogo haieleweki kwamba hao watu wanaotembea pamoja, wanao walk pamoja, wanaopiga hatua wa pamoja, kwanza wanakuwa wamekubaliana pili wanakuwa wanaongea sauti moja. Tutakuja kuona mistari mingi. Hoja ya leo kubwa kabisa. Pamoja na tutakwisha leo tuseme kwamba Henoko alimwabata Bwana, alitembea na Bwana paka akafika sehemu fulani Bwana akamchukua asione uharibifu ndio Biblia Na na na hoja hii naomba tuifanye halisi katika maisha yangu na maisha yako tujifunze kitoa kwa Henoko, eh? vitu vingi kutoka kwa Henoko. Lakini tuweke msitizo kabla. Tunachotia kwanza kabisa eh? Henoko katika watu wote hawa tumeona aliyetembea, tem, aliyemwambata. Kuambatana Kuambata kuwa pamoja kuambatana kuwa kwenye msururu mmoja na Bwana, alikuwa ni mmoja tu ni Henoko. Mwingine takuja kama Nuhu kidogo. Eh? Na tuangalie Biblia inasema nini Henoko alifanya fanya vitu gani vingine ili kusuluhisha tutaweza tu, tu, kujua kwamba mtu anapotembea na Mungu anapomwabata Bwana anapoenda na Mungu kuna vitu gani vinakuwa vinaendelea katika maisha yake. Makao haishii tu watu pamoja barabarani sio kusema kwamba Wanakuwa na vitu fulani wanafanya. Labda wanania moja kuna sehemu wanaenda kufanya kitu pamoja. Hao watu wamepatana hapo. Eh? Tuangalie sasa bibi twende katika kitabu cha eh, Waibrania E, na ukibahatika ukibahatika katika kusoma Biblia yako na mimi nimejifunza hii kanuni tafuta sehemu ambapo agano jipya linafafanua kitu fulani cha kwenye agano la kale unakuta maana yake ni inawekwa wazi zaidi hem tuende katika waibrania mlango wa 11 agano jipya linafafanua agano la kale kitu kilichoendelea pale do tunajua kwamba henaoku kwa alifanya nini mlango wa 11 mstari mlango moja wa 11 wa Ubrania ni ule mlango maarufu unaoitwa mlango wa imani kuu watu wenye imani Ibrahimu alifanya hivi sasa miongoni mwa hao akina Habili akina Musa akina Sara eh hata akina Ruth akina nani lakini anamsema Henoko Henoko mlango uh, Henoko anapatikana katika mlango ule wa moja mstari wa sita, Biblia inasema hivi Biblia inasema hivi lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ngoja ni, ni utafuteyo mstari ni kwa nime nukui baya. E, kwenye mlango ule wa tuko kwenye Waebraania. Sio wote tuko kwenye Waebraania. Eh tutafute tu, tu, Waebraania mlango ule. wa 11 nadhani ni 10. Habari za enoko ziko mstari wa ngapi? Okay mstari wa 5 anasema hivi. Anasema 2:05 anasema hivi. Sawa? Mm. Eh. Yeah, na e, anasema kwa imani Henoko alihamishwa asija kaona mauti wala ha hakuonekana. Tunaona kwamba alihamishwa hakuona mauti. Mta napeleza mungu pia yeye anasema yeye yeah, aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Na yote ishi na kuniamini huyo hataona mauti kama Tunaona kwamba Kumuambata, kutembea na Mungu kama Henoko kuambatana na Mungu ku, ku, kuenda na Mungu kunatupa uzima na huyu kuna na, Yesu na no eh. anasema anawapa uzima aina mbili kuna wa na warohoni anasema anasema ule wa wala hakuonekana hakone, kwa sababu Mungu alimhamisha huyu kufa kuhama kuhama ni kutoka katika ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine eh Aa, anasema kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu eh katika hawa wote tunaona katika vile vizazi kumi vyote na, u, na Nuhu naitwa kuna mambo kidogo ya Nuhu mtu pekee ambaye anaonekana alimpendeza Mungu na na, na agano jipya linamlinuhubiri na limejelea ni Henoko aliyetembea na Mungu. Yaani lazima kutembea na mtu ni kuwa na mtu kwa mda wote. Katika maisha yetu lazima tembee na Mungu tangia asubuhi mpaka jioni. Yesu anasema mtu yeyote akitaka kunifuata, kumfuata Mungu, hapo tuko kwenye Luka tisa. Eh? Eh? Wakati tuko tunasoma Hebrewia, okay 9 sienda pale, lakini ni ni, ni tu mdomoni kwa sababu mmsani na usoma sana. Eh? Anasema mtu akitaka kunifuata Manake hawa watu wameambatana Watu mmoja wa, anapomfuata mwingine manake hawa wameambatana pia. Hmm. Wanatembea pamoja. Hmm. Ajitwike msalaba wake kila siku anifuata. Kwa hili ni swala la kila siku. Eh, wewe sehemu nyingine. Hawa ni watu wanaotembea pamoja. Kristo yuko mbele, sisi tuko nyuma. Na ni yetu na Kristo anasema na msalaba wake. Nlicho tunakiona Henoku anachokifanya kwa sababu anasema Ala kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla nimerudi kwenye Waebraia 11:5 pale. Kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla ya kumhamisha alikuwa ali ameshuhudiwa kwamba amempendezwa Mungu. Kwa hiyo lazima ili kusudi tuweze kutembea na Mungu lazima kimpendezwe Mungu. Hivyo unaanza kumpendeza Mungu wakuwa Mkristo tu kwa kawaida huamka hata asubuhi ukakabidhi siku yako mikononi mwa Mungu. Huamke asubuha kumshukuru Mungu Mungu unakushukuru umeamka na afya ninaenda kwanza shughuli zako na kuomba Mungu wa matenda mimi katika njia zao. Eh, huyo mtu hatembei na Mungu. Kama tunataka kuwa kama Henoko, lazima tembea na Mungu kila siku. Biblia nafafanua zaidi. Eh. Em tusome kutoka katika kitabu cha eh cha Em eh, okay, sitaenda huko lakini andika. Sitaenda kwa kusoya muda muda umeenda namambia kwamba hii sura ni ndefu vile vile na ina mahubiri muhimu sana. Tuko kwamba tunajifunza vitu muhimu sana mpaka sasa. Eh? Kutokana eh, na maisha ya Henoko na hao wengine. Lakini ukisoma katika kitabu cha Amos, Amos 3:3. Tatu. Amos tatu, tatu anasema hivi, "Je, watu wawili wawezaje kutembea pamoja isipokuwa wamepatana?" leo hii mtane katika uhalisia wa maisha ya kila siku labda ni ni baadhi ya familia ulishawahi kuona kwa miaka hii karibuni labda mume na mke wako barabarani wametembea pamoja kwa, kwa maisha ya mjini hapana watapishana mmoja anaenda ka yuko tabata mwingine yuko kibai kibamba mwingine yuko kibamba mwingine yuko e, gongo mboto mwingine yuko mboto mwingine yuko simba beach eh hata kile kitendo tu cha kutembea pamoja kimaumbile ki, ki, ki yani barabarani ukaona kwamba hawa watu ni kipimo kwamba hawa watu wanapatana Kuwa kwenye nyumba moja sio kipimo kwa sababu nyumba imewakutanisha lakini kama mna, mtafika sehemu fulani kwa kutawa watu wame, wako nje wanatembea pamoja wameambatana wame kama Mungu na Henoki ujua hawa watu wamepatana Tunataka kujifunza kwamba kwa kwa, kwa mbe na mke wenye upendo wenye kushirikiana si vibaya wakaona muda pia wa kutembea pamoja barabarani njiani kwa sababu Biblia nasema ili uzudu uonyeshe kwamba mmepatana mtembee pamoja barabarani ndio nasema labda sivyo hapana ndio maana yake tunaiona eme tukarudi katika turudi katika kitabu cha mwanzo pale kwa Soddo andiko letu msingi ndio tuko huko kwamba pointi ya kwanza ili kusudi mtu aweze kuambatana na mwingine eh, lazima ampendeze tumeona tabia iliyomfanya Henoko ahesabike kwamba alishuhudia kwamba alimpendeza Mungu Lakini ni pointi ya pili kumpendeza Mungu sio kitu kingine Kitu cha kwanza kabisa Mungu anachokitaka katika maisha yetu ni kushinda dhambi Yaani kumpendeza Mungu Sawa kwa okay, vitu vile dhambi ziko za aina Kwa mfano dhambi ya kwanza kabisa na mdhimu Mungu kabisa eh ni ya kuabudu miungu mingine au kumtegemea miungu mingine usimabudu Mungu. Au ukawa unaabudu una mali, unaabudu vitu, unaabudu masanamu na Hiyo ndio dhambi ya kwanza. Ama anaiunganisha pia na kiburi. Lakini pia naitwa uchawi makundi kama hayo. Sasa tunaona kwamba huyu hu, huweza kusema kwamba Enok alimpendeza Mungu au Henok alimpendeza Mungu kama hakujitakasa. E, kama hakujitakasa. Kwa hiyo pointi ya pili tuiona ni kwamba ili kumpendeza Mungu lazima kujitakasa pia. Lazima kujitakasa. E, katika kitabu cha e, cha Yohana wa kwanza. E. Okay, tuanze katika Yuda. Yuda tuanze Yuda mlango wa kwanza. Yuda kitabu cha pili kutoka mwisho wa Biblia yote kuna mwisho kabisa kuna ufunuo kabla ya ufunuo kuna Yuda. Yuda kuna ni sura moja ndefu ndefu kidogo. Twende kwenye Yuda ile sura ndefu moja, Some msari wa 14 Biblia inasemaje. Tunaona kwamba Henoko huyu aliyempendeza Mungu katika ya wale wote akina Mahalalel, akina adamu na nini, lakini anayesemwa sana ni Henoko aliyempendeza Mungu. Na Yuda pia anamsema Yuda anasema katika mlango wa uo wa kwanza msajili 18 anasema hivi anasema hivi Na Henoko naona mtu yule yule anasema habari za Mungu anaendelea kushudiwa anasema na Henoko mtu wa saba baada ya Adam tunasema kwamba baada ya Adam mtu wa saba alikuwa heno na tumehesabu vile Alitowa maneno ya unabii juu ya hao akisema Huyo alikuwa anahubiri unabii Biblia ni mhubiri Eh hivi ninapohubiri hapa ninafanya kazi ya kinabii kwa sababuona na neno la Mungu na kulifanya halisia na Mungu anatuambia sasa ileo pita na, na yajaye. Eh? anasema ya unabi huu ya hao akisema angalia Bwana alikuja a, Biblia ya Exodus nasoma alikuja lakini nimesoma kanuni King James sio alikuja anasema atakuja. Bwana atakuja so, sio kwamba alishakuja eh? wakati wa yana kwa alikuwa ameshakuja. Hapana. Anasema Bwana atakuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Unaona kama anaendelea kusisitiza watu wasiomcha Mungu. Anarudia watu wasio Mungu. Hao wasiomcha Mungu, wasio hilo neno linamudhi. Na anasema anaona katika unabii kwamba Bwana atakuja na anaongelea wakati Kristo atakapokuja kutawala duniani eh kwenye miaka 1000, naendeleka kusoma katika Ufunuo mlango wa 19, eh anasema nikamona Ik e, e, mwanakondoa anakuja akiwa amepanda farasi nyeupe na majeshi yote ya mbinguni. Biblia inasema tatakuwa watu wameshavadilishwa miili sio adbika na tatakuwa ni majeshi ya mbinguni. Eh na malaika pia watakuwepa na mekerubi na nini? Mamlaka zote zinakuja. Enoka anasema hizo habari mtu wa saba, mapema kabisa. Alikuwa anangenia habari za Kristo, alikuwa anamjua Kristo kulepo. Hatimili anachokisisitiza, anasema ni watu waliojitakasa. Eh? Na Mungu atakuja kufanya hukumu. hayo ni maneno ya Henoku. Huyu mtu alikuwa hakumpendeza Mungu bule, hakutembea ha hakuambatana na Mungu bule, hakutembea na Mungu, hakwenda na Mungu bule, Alikuwa na ubiri utakatifu, alikuwa anahubiri wokovu. Makini, unjua pia Yesu Kristo ni habari za watu waliookoka, ni watu mamini Yesu Kristo. Huyu mtu ndicho kumpendeza Mungu, huyo na Mungu, kutembea na Mungu yani sio kumuimbia, sio kufanya kitu kengibia. okay navyo ni sio vibaya lakini ni kufanya kama Henoko ambatana na Mungu anahubiri wokovu na ujio wa pili wa Yesu Kristo Em twende katika Yohana wa kwanza kwa hiyo kama tulikuwa kwenye Yuda kulia kab... yako kuna kushotoka kwako kuna Yohana Watatu, 3 wa pili na wa kwanza Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 2 Biblia inasema hivi Eh, Biru anasema hivi. Yohana 1:32 anasema hivi. Anasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa lakini tujua ya kuwa atakapo dhirishwa tutafanana naye kwa maana tutamwona kama alivyo. Msaidarasa 3 ni manzaa ya Anasema na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyomtakatifu eh a ah, ah, hoya anayesema eh, Yohana ni kama alioihubiri Henoko aliyokuwa naishi maka hutaubiri kitu kile ambacho usiishi labda wewe ni farisayo ajabu eh anasema huyu mtu alikuwa na Henoko anasema alikuwa na matumaini kwamba Bwana atakuja na na, na jeshi lake atakuja na na watakatifu wake na na, na na Yohana anasema Mtu yote mwenye matumaini hayo ya ujio wa pili wa ya kuokolewa lazima kazi moja wapo nayo atakufanya wa tatu anasema na kila mwenye matumaini haya ya ujio wa pili wa Kristo na na na uokovu katika Kristo kila mwenye matumaini hayo katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Ha, okay. Kujitakasa haina maana kwamba tutaishi maisha masafi kwa, kwa nguvu zetu hapana. Ha, tumetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini siyo jukumu la mkristo pia kuamua kuishi kama dunia. Na mkristo anayeamua kuishi kama dunia, Ua anachafuka kwa dunia. Mm -hmm. Leo hii wa Kristo, wa ni wa Kristo kuliko mtu. Leo hii ukiona binti anatembeaamevaa uchi barabarani, unaweza ukaona na kabisa kwamba aidha ni mrokole au ni mkristo tu anayejifanya ameokoka. Ndio sehemu ya kwanza kabisa. Ukiangalia kwenye TV ukaona watu walio wanaotembea uchi uchi ni mataifa ya Kikristo. Huyakuti katika mataifa hata hata wa ya Wahindu huikuti. Mtu mtu anayejifanya ni wa Mungu akijifanya kufanana na dunia asipojitakasa huanafukika kokodudu. Na wa Kristo p, hata hao wanaonisikia kutokea mbali watakiri uki ukiangalia tu hata uinge katika kanisa ukaangalia watu walivova ukalinganisha labda na wahindi kwa mfano wanaoamini wa miungu ya ngombe na wana nini nini utagundua kwamba hawa wakristo wamekaa kikahaba Wamevaa kahaba kika eh hemu na naomba uchukue vitu vilivyo vile umpa kila mtu <laughs> hapo tuendelee niko nimesahau eh mili mili afu nindishie mimi bidi ikusudi tu. Unanywa injili pia inahitaji nguvu. Eh. Turudi katika mlango ule wa wa 4. Tuangalie habari za Henoko. Henoko alipoambatana na Mungu, alipotembea eh na Mungu, eh. Biblia inasema alipoenda na Mungu. Eh. Naomba na, na, na, na turudi kwenye mlango ule wa wa 4, au wa 5. Wa, Chuko wa, mlango wa 5 samai anasema watu kwenda na Mungu ni kule kupotea njiani yani Mungu akamshika wakaondoka waka, waka akakoroga waka naye hapana hem tu vizuri pale anasema hivi mstari ule wa 22 tusikilize vizuri anasema hivi na wewe mwenyewe Anasema Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa na Mesosela miaka 300 Hujua kwa kunniambia kwamba hiyo ni safari moja ya kuondoka kwenda na Mungu. Hapana. Yaani aliambatana ali, ali, ali na Mungu baada ya kumzaa Mesosela kwa muda wa miaka 300. Muda wote huo alikuwa ameambatana na Mungu. Kwa hiyo huzi kunaniambia kwamba ni safari moja ya kwenda mbinguni. Watu wengi nasema aliondolewa na Mungu akamshika mkono akaondoka. Hapana. Hiyo ilikuwa ni hitimisho lakini kwa muda wa miaka 300 mia baada ya kumzoea Metushela alikuwa ameambatana na Mungu muda wote. Kwa hiyo kwa rugwe nyingine ilikuwa ni maisha yake ya kila siku. Hebu tusome pale mtu mmoja maza asiereu nzuri. Anasema hivi Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzoea Metushela miaka 300 mia akazaa wana waume na wake. Ye, baada ya Metushela aliendelea ku, ku, ku, kuwa na watoto wengine, wake wakike na wakiume, lakini bila niasema hapo ndipo alikuwa anatembea na Mungu, alikuwa ameambatana na Mungu kwa hiyo sio safari ya kuondoka hiyo. Nafikiri kwa watu walikuwa wanalielewa hivyo, kwamba labda Mungu alimshika mkono akasema kwamba tuondoke, hapana. Ndiyo maisha yake. Yaani maisha yake kila siku ni anikumwabata Mungu. ni anakutembea na Mungu. Tuendelee. Kwa hiyo tumeona pointi ya kwanza katika pointi tukua na pointi kama tatu lakini ndani ya pointi hiyo ya tatu ya, ya, ya kutembea na Mungu ya ku, ya kuambatana na Mungu tulioiona kwa Henoko na Mungu na Biblia inamsema sehemu nyingi. tunaona katika Waebraia tumeona katika Waebraia moja, tunaona katika yuda. lakini tunaona kwamba kuna pointi kama tatu tunaona kwanza anampendeza Mungu eh tunaona pia kwamba ana matumaini na katika pia anajitakasa lakini pointi ya tatu tunayoiona eh ya Henoko en, anasema e, hii tunayopata nje ya Henoko lakini imefanana na Henoko tunaona kwamba mtu anapoambatana na Mungu pamoja na kumpendeza Mungu pamoja na kujitakasa pamoja na kumhudhi pamoja na kuwana matumaini ya ujio wa pili wa Mungu wa Yesu Kristo tulivyoona kwa Henoko lakini tunaona kwamba huyo mtu pia anapotembea na na Mungu anapotembea na Kristo lazima moto wa Mungu uwake ndani yake. Eh? Yesu anasema mimi mda nilioko duniani ni nuru ya, duni, ya ulimwengu. Kristo ni nuru na wewe lazima tuwe nuru. Tutaiona siku ya Jumapili, siki kama nitapata muda kwa sababu ile sura ni ndefu na sijajua nitahubirije mpaka sasa. Mwanzo watano 5 wa Yohana, lakini sehemu fulani anasema anasema Yohana alikuwa ni kama taa inayowaka la kutoa nuru. Eh? Kitu kinachowaka kama mshumaao ukiwaka, anasema ukiona ta inawaka ujue utami unateketea si ndio na mafuta yanateketea Mtu anayewaka lazima ndani yake kwawe kuna kuteketea eh? lazima unatoa nuru lakini lazima hutaishi mashaa farah sara so emniambia utami unaoaka unakuwa unafurahia lakini unakuwa unatoa nuru mshumaaje unaoongua eh em eh, eh, uh, katika kitabu cha cha Luka Luka mlango ule wa mwisho Tuangalie watu wengine ukiacha Henoko. Kwa hiyo tumetoka tunataka kwa Henoko tuangalia watu wengine wanaotembea na na Mungu. Luka mlango wa wa ishirini na 24, tumesoma mstari wa nane. Luka na 24. Tunaangalia watu wengine wanaotembea na Mungu. Ni wengi. Nilikuwa nao wengi lakini nikasema ngoja nipunguze kwa sababu eh watu na uhiri kwa saa moja tusizidisha sana tukachoka. Anasema mlango wa nane. Ah, mlango wa 24, Luka na 18 Luka 24. Mselu wa kumi na nane. Anasema hivi. Anasema hivi. Anasema, hmm. Okay, mlango, nita ni, ni, ni mrefu. Unakumbuka baada ya Kristo kufufuka kulikuwa kuna watu wanaenda katika kijiji cha Emmaus kama mwendo wa maili 2 kutokea Yerusalemu. Eh? wakao ameenda walipofika njiani wakakutana na Kristo Kristo akajiungamanisha nao wakaza kutembea tembea akawa naweza kusema mbona mnatembea mnaongea ongea vitu ni nini hizo habari sema, walikuwa wanaongelea habari za Kristo akasema wewe ni mgeni katika Yerusalemu nzima hujui kilichotokea juu zina jana yani habari kubwa ya Yerusalemu hujui wewe ni umetokea wapi wanamshangaa Kristo Asima, hujui kulikuwa kuna mtu anaitwa Kristo ambaye tulitegemea ndiye atakuja kutukomboa ataikomboa dunia. Yale wakamsema vitu vizuri. Akasemaje lakini ameoa na hii ni siku ya tatu na kuna wanawake miongoni wetu wameenda kule hawajamkuta. Yaani wanawake tumepoteza matumaini. Akata akawa, akawa dodosa dodosa. Baadaye wakaingia katika nyumba akaomega mkate akawapa wakala. Sawa? Waliomaliza kula kwanza alitaka kujifanya kama anapikiriza. Wakasema tunaomba tuingie pamoja. Wakaingia naye, akawapa mkate, wakafuliwa macho. Waliomaliza akao amewafunua akasema je, nyinyi mna mioyo migumu. Nani? sura ni nindefu. Mna mioyo migumu mnafanya nini? Je, haikumpasa Kristo kufanya hivyo? Si aliwaambia hizo habari? Sasa aliowafungulia wakala wakamtambua kwamba alikuwa ni Kristo. Wakasema, eh, eh, eh. "Lakini Kristo tayari sioaondoka." Yaani walikuja kugundua kwamba walikuwa na Kristo baada ya kula mkate na na, na na na alikuwa alishaoondoka. Sasa angalia ushuhuda wao. Musaadu wa Msaidia 31 nasema hivi. Walikuwa wanatembea na Kristo, walikuwa hawatembea na Kristo muda mrefu. Walikuwa umeambatana, yeah, si ndio? Tuangalia walipoambatana naye walikuwa na tabia gani? Wanasema hivi, msaidia 31 nasema hivi. Yakafuliwa macho yao, wa msaidia 31. Wakamtambua kisha akatoweka mbele yao wakaambiana wale watu Cleopatra na mwanzake wapili hajamtaja jina je mioyo yetu hayokuaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko tunapokuwa njiani tuna, tuko na Kristo tunatembea na Kristo kama hawa watu wawili lazima mioyo yetu iwake mioyo kuwaka ni nini mioyo sio kwenda moyo kwa unawaka. Hem tu some sehemu ambapo mtu aliwakwa na moyo. Eh moja tu tutaisoma. Anasema katika kitabu cha cha Yeremia. Yeremia mlangu wa 20. Eh twende Yeremia tuta, Tujadili Yeremia alivyokuwa anawaka. Yeremia 20 mstari wa wewe ni waangalie pale. Mwana kwa unasema mbona kama tunasoma mistari mingi lazima tusome biblia yetu tuijue. Eh By the way biblia hindio itakay ina, inatawala mbinguni. Hili lino la Mungu litadumu hata mimi nasema mimi nisaondoka lakini hili litadumu. Ndilo, ni vizuri tulizowahi kwa sababu ndilo litakalo tutawala mbinguni. Eh? Hili hili anasema Yeremia 20 msali ule wa 9 anasema hivi. Sikiliza mtanae waka. Anakuwa na wivu wabwana Anakuwa yani haruhusu uchafu naendelea lazima afanye kitu. Mtu anayewaka moto unatakasa, moto unatoa nuru, moto unaangaza. Anasema wakati tuko na Kristi njiani tulikuwa tunawaka mioyo yetu tunapotembea na Kristo kama haenoko kama kina lazima mioyo yetu iwake. Tuape watu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tuweze kujua kweli ya Mungu, tuweze kujua kweli ya Mungu sio kama dunia inaendelea nalala. Mtu na analala na Biblia ana, mpaka na nayo hajawai kuisoma huyo mtu moyo wake ulikuwa umesingizi au jawa sema msali wa 9 anasema eh 120 nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake huyo mtu anataka kuachana na biblia eh kuachana na neno la Mungu e, basi ndipo moyo moyoni mwangu kumekuemu kume kama moto uwakao lazima moto uwake ndani ya vifua wetu ndani ya miili yetu ndivyo hivyo kwa kina Kleopa ndivyo ilikuwa kwa Henoko ndivyo ilivyo kwa Yeremia pia Amina. Tuko tayari kuwaka kwa ajili ya Kristo. Kwa ajili ya watoto wetu tukao share neno la Mungu kwa maisha yao ili kusudi wapate nuru. Na tukaya anasema ninyi ni nuru ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Eh? Anasema mimi pia na yeye anasema mimi ni nuru ya nuru kubwa. Anasema mimi ni nuru ya Mungu mtu ajaye kwangu hata eh hata tembea katika giza kama. Kwa hiyo mtu anayemambatana na Bwana. Hao watu walio kuambaana na Bwana, walikuwa wajaambaana na Bwana. Walipoambatana mioyo yao ilitulia au iliwaka. Miwaka. Lazima mioyo yetu iwake. Lazima mioyo yetu iwake. Ndio maana maandiko ya Mungu eh? Anasema wewe tunaona kwamba mtu anapokuwa anatembea na Mungu lazima mioyo yake iwake. Lakini kitu kingine tunacho kiona na sina muda sasa kwa sababu so tushamaliza karibu karibu sura yote. Uh, lazima anayetembea na Mungu pointi ya 4. Hii Haiko moja kwa moja kwa, kwa kwa kwa Henoko. Tumeona pointi kama mbili zilikuwa za Henoko. Lakini nyingine tumeona ya kina Yeremia na Akina Kiropa. Lakini pointi nyingine ni Kristo mwenyewe akisema mtu akitaka kumbatana naye ni ni ni ruka ni, ni nishaugusa. Luka ni pointi nyingine hiyo. Luka mlango wa, wa tisa, mstari wa 9:24 anasema mtu twende pale. Luka 9:24. Eh, tunae. Eh. Nifikiri somo litakuwa fupi. Biblia kwa fupi Labda wewe huijui labda uwe huna ujumbe wa Mungu. <laughs> Unakuja kutimiza natimbariki. Lakini Biblia kuwa fupi hata siku moja. Na siku nikienda kuhubiri nikivima labda mambo machache no na wewe anakwanga mengi. Kwa sababu so, sio kwangu. 9:24 Biblia inasema hivi. Kristo anafafanua namna ya kuambatana naye. Unapotaka kuambatana na Kristo, anasema 23 tis, na 24 Luka 9 anasema akawaambia wote mtu yeyote akitaka kunifuata, anayetaka kumfuata Kristo ameambatana naye, ajeambatana naye. Anatembea na Mungu atembee na mungu. Eh, na ajikane mwenyewe. Leo hii watu wanataka kuambatana na Kristo haijikana wenyewe hapana. Lazima kujikana. Kuja kanisani chukua haramisa kama hizi mpaka giza na karibia kuja, ni kujikana. Unaweza kuwa umechoka, ungeza kupumzika, ungeza kufanya kufanya vitu vya dunia. Kuna mtu hapa najua ni maanavunzi ameacha vitu vyake ameja hapa. Ni kujikana wewe. Anasema kama mwenyewe Ajitwike msalaba wake kila siku anifuate watu wanataka kujikana uji, uji, ni pamoja kujitwika msalaba lakini anaelewa msalaba shina kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza na mtu yote atakaye atakaye nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye salimishwa leo hii watu wanataka kuokoa nafsi zao kila kitu yani kila kitu ajitunze anasema lazima, na, lazima, na, lazima nijipangie utaratibu wangu wa kustaafu nitakula nini nimewekeza kila kitu lazima anasema Unapokuwa unapanga kuisalimisha nafsi yako ndipo unaiangamiza Ndiyo sio yeah. lakini ukiiangamiza kwa ajili ya Kristo uka, wakati mwingine ukafanya vitu ambavyo haviwapendezi watu havifanye mimi kujisikia vizuri ndipo huko unaisalimisha nafsi na na kwingine na Kristo na inatokana na kwamba na Kristo na kutembea na Kristo tunatoka vitu vingi tumesoma pointi nyingi za na kutembea pamoja naomba hilo ikae ile katika akili zetu kwa matendo ya Mungu tuko tunafanya vile vitu vyote tulivyoiona pointi ya mwisho kabisa ya kufunga ni nitaivhubiri ni, ni kwenye mlango wa nane lakini niigushe kidogo mimi nasema msadi ule wa wa, wa, wa, wa nane anasema Lamik akaishi miaka miwili akamzaa akaza, akazaa akazaa mwana akamwita jina lake Nuhu akinena huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu Katika nchi rehani bwana eh Una kumbuka Mungu alipomwanga mtoto Mungu alilaani ali nchi kwa ajili ya Adam. Akasema nchi haitazalia vizuri, itazalia meiba, ni laana laana. Inaonekana hiyo laana iliendelea paka huyu Lameki baba yake mtu wa tisa ba, baba yake mtu wa kumi Nuhu baada ya Adam. Anasema ni, ni Nuhu ni atakae fanya ukombozi Nuhu. Hebu tuende katika mlango wa 8 na tunafungia pale mstari wa 20. Tabu hiki hiki. Biblia. Na Mungu hakuiandika ili kusudi ibaki hivi hivi kwa mkristo yaani ni kama tumepiga chenga nyingi sana. Ni tumefanya vitu si moyeweka lakini hapana ni neno la Mungu. mlango wa nane. mstari wa 20 anasema hivi. Tunaangalia kitu alichofanya Nuhu kulingana na baba yake aliyetoa kama unabii kwamba Nuhu ndiye atakayeleta atakayeleta faraja. Mstari wa 20 anasema natoiirudia. Mstari wa 20 anasema Nuhu akamjengea baba baada ya kutoka katika ile ile ile galika kuu eh? Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akavitoa sadaka na za kuteketeza juu madhabahu, usani moja, Bwana akasikia harufu ya kumuridhisha, Bwana akasema moyoni, "Sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa wanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kila kilicho hai kama nilivyofanya na akasema kwamba na majira na nyakati hayatakoma mpaka maada nchi bado ipo ali. Akisema mada bado nchi ipo maana kuna wakati itakuwa haipo. Yeah, haipo. Nuhu anatimiza ule unabii wa baba yake hautimizi. Eh anasema kwamba Mungu anasema anaacha kulaani tena. E, turudi pale kwenye mlango wa 5 tuone ule unabii baada ya kusoma alichokifanya Nuhu tuone kama Lamik alisema kweli sio kweli. Anasema akamuita jina lake Nuhu msao 29 eh 5 macho tano akinena huyu ndiye tufariji kwa kazi yetu na kwa tabu ya mikono yetu katika nchi ene bwana unao so, kama yale maneno neno, yatimia, yatimia. neno wa Mungu timia kwenye mstari huo litatimia mstari wa 5. lisipotimia maka, litatimia makani. Lisipo timia makani litatimia majira na nyakati ya Mungu atakapofika Mungu wa sana na zako. Asante kwa sura ya leo Mungu. Asante kwa neno hili mfarme. Eh, tuna baba Yesu likao li, ikawe halisi katika maisha yetu na katika maisha yote yanayotufuatilia kutokea mbali pia Mungu asante kwa kutupenda ni neema ajabu ni, ni, ni wema mkuu tunakushukuru baba kutoka katika mioyo yetu kwa na kushukuru kwa ajili ya wote waliokusanyika Mungu naomba baraka zako zikambataneni nao na watu wako na iletonayotufuatilia kutoka mbali lakini ibarikeni zaidi tena la family katika tena baba na na lao mtakatifu tunaoenhotapokea Amen, Amen.